23 жовтня. Зранку піднявся і ну працювать. В оригіналі процитовано перший рядок популярної американської пісні 1949 року «Те щасливе старе сонце», яку, зокрема, виконували Лой Армстронг і Фред Сінатра. Погнобив в'язнів, роззернувся на дворі, біля парадного входу лежало чорне перо. Може, ночобіїве, може, якісь капосні вроки відчиняльників. Може, просто випадкове перо. Я переніс його через дорогу в поле і помочився на нього. Сірохвістки не було, тож я пішов до Ларі. Він мене впустив. Я переповів йому все, що було, трапилося від нашої останньої зустрічі. «Треба оглянути той схил», – сказав Ларі. «Може, там колись була каплиця?» «Правда. Підемо зараз? Ходімо». Поки він ходив по піджак, я роздивився його рослини. Деякі, безперечно, були екзотичні. Я досі не сказав йому про Лінду Ендербі, може, тому що він було прихопився. Говорили вони, мовляв, тільки про ботаніку. А ну, як великий детектив, і справді цікавиться рослинністю. Ларі повернувся з піджаком, і ми вирушили. У полях було дещо витряно. Дорогою ми натрапили на сліди великих потворних ніг, що вели до вічного розового садиби доброго доктора. Я понюхав. Смерть. «Здоровило знов гуляв», – зауважив я. «Щось ніяк не дійду до них привітатися», – відказав Ларі. «Я починаю думати, гадати, чи це не один мій давній знайомий. Особа доволі знана, продовжує тут свою працю». Більше він не сказав, бо саме тут ми натрапили на арбалетну стрілу, що застряла у стовбурі дерева. «А як там вікарі Робертс?» – запитав я. «Амбітний чоловік. Не здивуюся, якщо його мета – вистаєти одному з усіх і одноособово зажити плодів відчинення». «Ну, Аліне, а так?» Для такого, знаєш, людська жертва не конче потрібна, вона просто змащує колеса, чи що. Я про неї думав, «Мова Ларі. Може, дорогою додому ми пройдемо повз будинок вікарія, а ти мені її кімнату покажеш. Та я й сам не знаю, де вона, але сірохвістка мені покаже, а відтак я тобі. Домовились. Ми йшли далі, нарешті дісталися схилів того пагорбка, де, за моїми підрахунками, мав би бути центр. Оце тут? – спитав Ларі. – Більш-менш, мінус трохи туди, трохи сюди. Я зазвичай не працюю з мапами, як це робить більшість. Ми трохи пройшлися. – Звичайнісінький собі пагорб, – виснував кінець кінцем Ларі. – Нічого особливого, хіба що ці дерева – залишки священного гаю. – Але ж це памолодь, про мене ростуть недавно. – Так, я теж такої думки. Мені чомусь здається, що у твоєму рівнянні досі чогось бракує – «Я в цій версії є?» «Так. Ну, ми про це вже говорили. Якщо мене прибрати, де буде центр?» «Той бік пагорба далі на південний схід, приблизно на тій самій відстані, що є від тебе до точки через дорогу від Оуна. Гляньмо». Ми видерлися на пагорб і спустилися протилежним схилом. Тоді прогулялися на південний схід, потрапили на багнище. Я спинився і сказав «Он там, десь за п'ять-шість десятків кроків. Не бачу сенсу туди борсатися, якщо і звідси видно». «На вигляд таке саме». «Так, безнадійне». Ларі трохи пооглядав місцину. «В такому разі...» Зрештою мовив він. «Тобі, напевно, чогось бракує». «Таємний гравець?» Запитав я. «Хто досі ховається?» «Скидається на те. Таке вже бувало?» Я добре подумав, згадуючи минулі ігри, а тоді сказав. Дехто намагався, але інші завжди його викривали. «Чому?» «От, як зараз. Бо щось ніяк не сходилося». «Ну і?» «Гра вже близиться до кінця. Так далеко це ніколи не заходило. Десь за тиждень до розв'язки всі-всіх уже знають». «А в ситуаціях, коли хтось таївся, як ви його виявляли?» «Зазвичай ми вже знаємо одне одного до смерті місяця. Якщо потім спостерігається щось дивне, пояснене лише присутністю іншого гравця, то в цю пору вже досить снаги, щоб ворожінням визнати особу або її місце перебування». «Може, і тепер варто спробувати». «Так, слушно. Звісно, це не зовсім мій фах. Хоч я і знаюся на всьому потроху, мої головні завдання – пильнувати і обчислювати. Однак я знайду когось, хто спробує». «Кого?» «Ще не знаю. Маю з'ясувати, хто в цьому тямить. Тоді зробити офіціальну пропозицію, щоб мати право на результати. Відтак, обов'язково поділюся з тобою». «А ну ж це хтось, хто тобі не по душі?» «Байдуже. Навіть якщо ми одне одного повбивати, ладні, є правила». Не будеш їх додержувати, довго не протягнеш. Я можу мати щось, що знадобиться тій особі. Приміром, можу обчислити щось ліве, окрім центру. Наприклад, ну, місце, де знайдуть тіло. Місце, де може рости певне зіллячко. Крамницю, де продають той чи інший інгредієнт. Що, правда? Я й не знав про такі додаткові обчислення. Вони важкі. Деякі дуже, деякі аж ніяк. Ми розвернулися і пішли назад. Деручись на пагорб, Пеларіц питав. «А оце тіла шукати важко воно?» «Насправді зовсім ні. А якщо ти спробуєш знайти того полісмена, якого ми в річку скинули?» «А ось це може бути непросто, бо там чимало додаткових змінних. Але якщо ти просто десь загубив труп, чи знаєш, що хтось невідде помер, це було б не надто важко». «За описом таки нагадує якесь ворожіння», – зауважив Ларі. «А от коли ти, як завбачник, добре перечуваєш, що з ким щось трапиться, чи це не ворожіння?» Ні, гадаю, це радше підсвідома навичка обробляти статистику на тлі досить відомого поля дій. Ну ось, деякі з моїх обчислень, мабуть, набагато ближче до свідомого різновиди твоєї підсвідомої діяльності. Тебе цілком можна вважати інтуїтивним обчислювачем. Але оте щодо пошуку трупів. Воно відгонить ворожінням. Тільки для профанів. Крім того, ти і сам щойно побачив, що буває з моїми розрахунками, якщо мені бракує якогось ключового чинника. Хіба це по ворожбицькому? А припустимо, я сказав би тобі, що вранці виразно відчув, що хтось із гравців помер. Боюся, це мені не зовсім до снаги. Мені б треба було знати, хто це, а також хоч щось порообставини. Я, на правду, маю справу більше з фактами і ймовірностями, ніж усяким таким. А ти серйозно це відчув? Так, це справжнє передчуття. Відчував таке, коли проштрикнули графа? Ні. Та його для початку, навряд чи можна було вважати живим, із формального погляду. «Відмовочки, відмовочки!» – сказав я, а він уловив мою усмішку та всміхнувся у відповідь. «Що ж, свій свояка знає здалека?» «Покажеш собаче гніздо?» – ти мене ним заінтригував. «Гайда!» – запросив я, і ми рушили на пагорб. На верхівці ми трохи походили, і я показав йому камінь, крізь який нас було всмоктало. Письмена на ньому знову стали ледь помітними подряпаними. Ларі теж нічого не зміг розібрати. «А Криві звідси нічогенький!» констатував він, розвернувшись і роздернувшись. О, он де пасторат! Цікаво, чи прийняли в міс Ендербіті живці. Це була чудова нагода. Гадаю, я міг би нею негайно скористатися і розповісти йому все від цього досі. Але я принаймні збагнув, що мене стримувало. Він нагадував мені одного мого колишнього знайомця, Роко. Роко був вислуховий собака, завжди щасливий, стрибучий і заслинений. Він простовав життям із таким захватом, що декого аж дратував. А ще був дуже простокуватий. Якось я покликав його на вулиці, і він стрімголов гайнув через дорогу, геть не дивлячись навколо, наче якесь там щеня. Його переїхав віз. Я кинувся до нього, хай мене чорти вхоплять, якщо ті останні хвилини він все одно не був щасливим і не бачити. Тримав би я свою пащу на замку, він би міг жити щасливо значно довше, а так? Ну, Ларі, на відміну від року, дурнуватий не був, але теж мав схильність захоплюватися з в його випадку задавненою прикрою тяжкою проблемою. Схоже, він саме наблизився до її розв'язку, а замоскований великий детектив добряче його підбадьорював. А що аж ніяк не думав, буцім-то Ларі може бовкнути зайве, я згадав року і вирішив «Ану його, пізніше». Ми спустилися і рушили назад. Я війшло слухав услухав його розповіді про тропічні рослини, Рослини помірних широт, арктичні рослини, денно-нічні цикли рослин і траволікування в багатьох культурах. Наблизившись до халупи Растова, я побачив щось, що спершу видалося шматком мотузки, який годився на вітру на гілці. мить я втямив, що це привертає мою увагу вапнюга. Забравши ліворуч, я пришвидшив кроки. – Нюху, я тебе шукав, – гукнув змій. – Він це зробив, він зробив це. «Що?» – запитав я його. «Вкоротив собі віку. Я вернувся з годівлі, аж тут бачу, висить. Я знав, що він тужить. Я ж казав». «Давно це було?» «З годинку тому. Я одразу поповз по тебе». «Коли ти поповз годуватися?» «Вдос світа». «Він тоді був у порядку?» «Так, спав. На ніч напився». «Ти певен, що він сам це вчинив?» На столі поруч була пляшка. Та він так пиячив, що це нічого не означає. Побачивши, що я бесідую, Ларіс спинився. Я перепросив Вапнюгу і розповів Ларі свіжу новину. «Схоже, твоє перечуття не схибало», – додав я, «але такого я б числити не зміг». Тут мені дещо спало на думку. «Ікона? Вона на місці?» «Її ніде не було видно», – відказав Вапнюга. Але ж так завжди їй було, хіба що він її для чогось виймав. Ти перевірив її звичайну схованку? Не можу. На це треба руки. Під його ліжком не закріплена дошка. Вона не виступає і не вирізняється, але її легко підняти пальцями. Під нею порожньо. Він тримав викону там, загорнути в червоно-шовкову хустку. Ларі підніми дошку. Якісь двері відімкнуті. Не знаю, треба пробувати. Звичайно, він тримає їх на замку. Якщо так і є, моє вікно, як завжди, прочинене. Можна підняти шибку і залізти туди. Ми рушили до будинку, бапнюга сповз на землю і поплазував за нами. Парадні двері були незамкнуті. Ми увійшли і дочекалися бапнюгу. Куди, запитав я його. Просто вперед, у ті двері. Ми війшли до кімнати, що я її вже бачив іззовні. Там висів на крок Вірастов. Смоляне волосся і борода обрамлювали блідий вид, темні очі були виболошені, а з лівого кутика рота до бороди пролягла шрамоподібна смужка. Засохла цівка крові. Лице посиніло і набрякло. Поруч лежав перекинутий стільчик. Якусь хвилю ми дивилися на його тіло, і я зловив себе на думці про вчорашні слова старого котяри. «Чи це не про цю кров?» – він казав. «Де спальня?» – запитав я. «За тими дальніми тварима, пояснив Опнюга. «Ходімо, Ларі», – покликав я. «Треба, щоб ти підняв нам дошку». У спальні був розгордіяж. Усюди валялися порожні пляшки. Зім'я та постіль пахла застарілим людським потом. «Під ліжком не закріплена дошка», – сказав я до Ларі. Тоді звернувся до Вапнюги. «Котра з них?» Змій заповз під ліжко і спинився на третій від нас мостині. «Оця!» Підіймину дошку, яку вам показує Вапнюга», – попрохав я Ларі. Той став навколішки, простягнув руку, підшипив край нігтями. Мостина майже відразу піддалася, і Ларі обережно її підняв. Вапнюга зазирнув, я зазирнув, Ларі зазирнув. Червона хустка була на місці, а от ікони три на дев'ять з моторишним образом не було. «Нема», – констатував Вапнюга. «Лебонь десь у кімнаті з ним. Ми її, напевно, прогавили». Ларі поставив мостину на місце, і ми повернулися до повішеника. Обшукавши все, ікони ми не знайшли. «Не думаю, що він повісився», – сказав я зрештою. Хтось здолав його п'яного чи похмільного і почепив тут. Хотіли, щоб це скидалося на самогубство. «Він був досить сильний», – відказав Вапнюга. «Але якщо він зранку знову взявся пити, то міг і не здужати відбитися». Я переказав наше припущення Ларі, який кивнув. «А тут такий безлод, що й годі сказати, чи була тут бійка», – додав він. «Втім, убивця міг потім поставити якісь меблі на місце. Мушу йти до констебля. Скажу, що забігав у гості, побачив відчинені двері і увійшов. Принаймні, я раніше тут бував. Ми ж із Растовом були вже знайомі. Звідки констебля знати, що ми не приятелювали?» «Мабуть, це найліпше», – погодився я. Потім знову глянув на тіло. «І по одягу нічого не скажеш. Схоже, він так і спав. Та й не раз. Ми повернулися до передньої кімнати. «То що думаєш собі тепер вапнюгу?» – запитав я. «Приєднаєшся до нас із Джеком? Може, це було б найпростіше. Зачиняємо той куп і тримаємося». «Навряд», – просичав він. «Мабуть, я виходжу з гри. Він був добрий чоловік. Добре дбав за мене. Турбувався за людство, за весь світ. Як там це люди звуть? Співчуття». Його в нього було багато. Мабуть, це одна з причин, чому він так багато пив. Він надто сильно відчував чужий біль. Ні, я виходжу з гри, поповзуну назад до лісу. Досі знаю там кілька нір, кілька місцин, де миші бігають. А поки що волію побути тут сам. До зустрічі, нюху. Коли завгодно випню, відповів я. А якщо зима розлютується, ти знаєш, де ми живемо. Знаю, буває. «Щасти! Ларі випустив мене, і ми повернулися на дорогу». «Ну, мені сюди», – сказав він, повертаючи праворуч. «А мені сюди», – я звернув ліворуч. «Невдовзі ще б про це поговоримо», – додав Ларі. «Так». Я рушив додому. «І ти ще втратиш друга», – казав ще той старий котяр. Лише тепер я це згадав. Джека не було. Я зробив швидкий обхід, залишивши по собі будинку добрий лад, на дворі я винюхав господарів слід, який привів мене до шаленої джил. Сірохвістка дивилася на стіни. «Привіт, нюху. «Привіт, Сіренька! Джек у вас?» «Так, обідає з хазяйкою. У нього закінчилися припаси, і вона вирішила його підгодувати перед їхньою поїздкою». «Поїздкою?» – перепитав я. «Якою такою поїздкою?» «До місця по крам». «Хм! Він справді казав щось про нестачі чогось необхідного і нагальну потребу сходити на ринок». «Так, тож він послав по карету. Прибуде сюди за якусь годину. Цікаво знову побачити місто». «І ти їдеш?» «Ми всі йдемо. Хазяйка теж дечого потребує». А «Хіба нам не треба лишатися старих хати? «Хазяйка знає незлецьке цілодінне охоронне закляття і готова ним поділитися. Воно ще й подоби непроханців записує. Як я розумію, це одна з причин, чому ми їдемо разом. Щоб глянути, чи хтось таки наважиться». Наш виїзд побачать усі. Повернувшись, ми можемо дізнатися, хто наші головні вороги. Припускаю, це вирішили недавно. Цього ранку, поки тебе не було. Може, вчасно, визнав я. До події лише тиждень відзавтра. А якщо зважити на перебіг справ... Он як? Вона встала, потягнулася, а тоді зістрибнула зі стіни. Щось нове сталося? Ходімо зі мною, запросив я. Куди? До вікаря. Ти ж сказала, що маємо годину. Добре. «Ми пішли з двору рушили на південь. Так сталося, – повідомив я її дорогою. – Ми втратили божевільного чинця. Я розповів, що було зранку». «Гадаєш, це вікарій? – спитала кішка. – Можливо. Він справляє враження найвоєвничішого гравця. Але до нього ми йдемо не тому. Я просто хочу дізнатися, в якій кімнаті він тримає лінету». «Звісно», – сказала вона. Маючи графів перстень, ікону Альхазреда та чашу з пентаграмою, він за цей тиждень таких каверз наробити може. Ти казав, що ці предмети головно поліпшують техніку. Я гадала, ти мав на увазі під час церемонії, але ж наробити кривди він ними може і тепер. Я питала хазяйку. Ну, йдеться ж все одно про техніку. Але ти поводився так, наче це неважливо. Я й досі такої думки. Він був би дурень, використавши для цього знаряддя як такі, замість покладатися на власні здібності. Застосовані поза ритуалом знаряддя створюють ефекту від гумону. Унаслідок цього він сам може зазнати значної шкоди. Хіба що він справжній майстер, а це навряд. Чому ти такий певний? Я сумніваюся, що майстер бігав би округою за арбалетом, стріляючи каженів, планував би людську жертву просто на всяк випадок, коли в ній нема конечної потреби. Він не впевнений в своїх силах. Майстер прагне діяти ощадливо, а не розмашисто. Що ж, логічно. Але якщо він аж занадто не впевнений, чи не спокуситься він все одно застосувати знаряддя проти решти нас, просто щоби звузити коло суперників і спростити собі дальшу гру. Ну, якщо він аж такий дурний, то йому ж гірше. І тому, на кого він скерує свою силу, не забувай, це ж може бути й ти? Я так розумію, хто серцем чистий, той у безпеці. Спробую не забути. Дійшовши до священницького будинку, вона завела мене за нього. Он там, сказала кішка, дивлячись на вікно просто над нами. То її кімната. Ніколи не бачив тут тієї дівчини, зазначив я. Відтеке але я зрозуміла, що вона вже кілька тижнів під замком. Цікаво, чи той замок надійний? Ну, наскільки я знаю, вона не виходила, і я ж казала, що бачила ланцюг на нозі. Товстий. Важко сказати, хочеш залізу гляну ще раз. Можливо, цікаво, панотець з Можемо глянути, чи його кінь у стайні». «Гляньмо. Тож ми пішли до малої стайні позаду будинку. Там було два стіла, обидва порожні». «Поїхав когось навідувати», – констатувала кішка. «Чого треба?» – гукнув хтось із кроків. Глянувши під дах, я побачив білу ворона. «Привіт, Такело, сказала сірохвістка. «Ми тут собі приходили і вирішили перевірити, чи ти чула про Растова?» Після нетривалої паузи ворона спитала. «А що з Растовим?» «Мертвий?» – підказала сірохвістка. «Повішаний?» «А зміюка?» «Поповз у ліс». «Добре. Ніколи не любила змій. Вони піддірають гнізда, жаруть яйця». «А в тебе які новини?» «Лише те, що Здоровань знов гуляв. Біля садиби його насварили, він пішов до хліва і забився в куточок. Добрий доктор пішов за ним і знову сварився. Тоді Здоровань утік у ніч, проте згодом вернувся». «Цікаво. Про що ж там йшлося?» «Не знаю». «Ну, ми пішли, бувай». «Так». Ми вийшли і повернулися до будинку. Сірохвістка озирнулася. «З тієї крокви вона нас не бачить. То що, я полізла?» «Стривай», – сказав я. «Хочу спробувати трюк, що його навчився в ларі». Я підійшов до чорного входу, ще раз глянув на стайню. Білих плям видно не було. Став дибки, поклав одну передню лапу на двері для рівноваги, трохи потримав, тоді відпустив її до другої лапи, стискаючи ними ручку скрутився всім тілом на тузі, мусив пробувати тричі, припасовуючи хват. Утретє я повернув ручку досить далеко, щоб вона клацнула, а двері подалися під моєю вагою. Я опустився в звичайну позицію і увійшов. — Незлий трюк, — відзначила вона, ідучи за мною. — Який захист відчуваєш? — Ні. Я прихилив двері плечем, залишивши шпаринку, щоб, повертаючись, можна було швидко відчинити їх лапою. — І що тепер? — спитала кішка. Знайдемо сходи. Хочу глянути, як її тримають. Мимохідь ми спинилися в кабінеті, і вона показала мені чашу і череп. Чаша таки була справжня. Я вже її бачу безліч разів. Проте ні ікони, ні персні видно не було. А часу випробувати свою вправність на шухлядах я не мав. Ми повернулися до пошуку сходів. Вони залишалися при західній стіні. Ми піднялись, і сирохвістка підвела мене до лінетиної кімнати. Двері були зачинені, але... «Не факт, що замкнені, адже вона сиділа на ланцюгу. Я ще раз спробував свій трюк, і він спрацював з першого ж разу. Треба дізнатися, чи вміє Ларі ще щось цікавеньке». Побачивши нас, Лінета здивовано не витріщилась і ойкнула. «Я піду потруся її об ноги і дам себе погладити», – сказала Сірохвістка. «Люди з цього тішаться, а ти тим часом глянь ланцюг». «Власне, цікавили мене передовсім замки». Але щойно я ворохнувся, до них почулося віддалене сокотиння копит, яке дуже швидко наближалося. «Ой-ой!» – сказала сірохвістка між муркотіннями, поки дівчина їх гладила і казала, яка ж вона гарна кицька. «Мабуть, такела побачила, як ми ввійшли, полетіла і здійняла тривогу». Я оглянув, що хотів. Ланцюг був досить важкий, щоб служити за призначенням, а замок, що кріпив його до рами ліжка, вражав своєю масивністю. Другий на кісточці лінети був менший, але впоратися з ним саме тепер годі було і сподіватися. «Я дізнався достатньо», – сказав я. Кінь скакав уже під самим будинком, відтак звернув за ріг, аж почулося його важке дихання. «Гайде додому», – гукнула сірохвістка, зістрибнувши на підлогу і біжучи до сходів. Коли ми стрімголов злетіли на перший поверх, вершник уже спішувався. За секунду чи дві я почув, як задні двері відчинили, тоді затріснули. «Погано», – сказала Сірохвістка. «Можу відволікти вікаря». Біси з ним, я виб'ю вікно кабінету». Добіг я дорогу саме тоді, коли з-за іншого вийшов той капусний картун, тримаючи в руці хлиста. Щоб звернути до кімнати, я мусив сповільнитися, і він оперечив мені по спині. Проте вдарити вдруге не встиг. Сірохвістка стрибнула йому на лице, випустивши всі пазурі. Я висрибом перетнув кімнату, переслідуваний усе гучнішим вереском, і кинувся у вікно, заплющивши очі в момент удару. Висадив шибку з усіма хрестовинами, глянув назад, де там сірохвістка. Видно її не було, але я чув, як вона репетує у будинку. Два стрибки, плих у вікно, і я знову в кімнаті. Він тримав її за задні лапи, замахнувшись хлистом. Хлист опустився, вона вирискнула... Він її впустив, бо ж не сподівався, що я повернуся, а ще менше сподівався, що я, сунутому на нього, припавши до підлоги, прищуливши вуха, видаючи гартанне низьке гарчання, що його саме навчився був у рикуна напередодні. Він махнув хлистом, але я прошмигнув під ним. Якщо сіра хвістка мертва, я його загризу. Ударив у груди, повалив на спину, аж тут почув її крик: Я побігла. Розтуливши щелепи, я замірився на його горлянку, але почувши, що кішка вистрибнула крізь вікно, трохи повернув голову. Угризнув щодуху. Мої зуби зімкнулися на його правому вусі, захрумтів хрящ. Відтак я облишив вікарія, перетнув кімнату і вистрибнувся з сірохвісткою, супроводжуваний його зойками. «Хочеш поїхати на мені?» – запитав я в неї. «Ні, головне не спиняймося». «Ми бігли аж додому». На подвір'ї ми впали, я відхекувався, вона вилизувалася. Я сказав, вибач, що втягнув тебе все, сіренька. Я знала, на що йду. Що ти там із ним під кінець зробив? Гадаю, понавічив в ухо. Чому? Він тебе скривдив. Мене й гірше кривдили. Це його не виправдовує. Тепер маєш першокласного ворога. Дурні класними не бувають. Дурень може спробувати проти тебе знаряддя чи ще щось. Я перервав хекання, щоб зітхнути. Тут по нас промайнула тінь птаха. Глянувши вгору, я не здивувався, уздрівши текелу. Я пообідав, нашвидку зробив обхід, аж тут приїхала карета. Ми всі туди сіли і рушили до міста. Місця там було досить, щоб я сів біля вікна, а сірохвістка скрутилася на сидінь не навпроти. Наші хазяї сиділи лицем до лиця біля свого вікна, праворуч від мене, і з ней собі теревенили. Я лише трохи порізався був склом, але в сірохвістки на правому боці здувся бридкий слід. Згадуючи вікарія, чистоти на серці я не відчував. Я дивився на небо. Ми й милі не проїхали, як я знову помітив Текело. Вона покружляла над каретою, тоді промайнула низько і зазирнула всередину. Потім зникла. Я не став будитися сірахвістку, щоб сказати про це. Небо було хмарне, на карету раз по раз налітали подови вітру. У циганському таборі, що ми його промайнули, життя не вирувало, музика не грала. Я слухав, як коні стукають копитами, бурчать щось про колії та про схильність кучера урудувати пругою наприкінці довгого дня. Добре, що я не кінь. Після тривалої їзди ми дісталися мосту і перетнули його. Глянувши на брудні води, я подумав, куди ж доплив той полісмен? Чи була в нього родина? Їдучи по Фліт-стріт до Стренду, а тоді Вайтголом, я час від часу помічав Білу Ворону, що сиділа то там, то сям і спостерігала. Дорогою ми кілька разів зупинялися щось купити. Кінець кінцем ми зійшли у Вестмінстері, де не раз уже гуляли серед ночі. Джек сказав, зустріньмося тут десь за півтори години, нам треба купити дещо езотеричне. Я був зовсім не проти, бо ж полюбляю блукати міськими вулицями. Сірохвістка повела мене на екскурсію до кошар, де колись на кошатину ледь не пішла. Майже годину ми прогулювалися, сортуючи вловлені запахи роздивляючих з перехожих, зрізаючи поворот, ми зайшли в якийсь завулок, і десь на півдорозі я чітко відчув що – щось негаразд. Залічені хвилі з прихованих дверей з'явилася щуплява постать вікарія. На усі товста пов'язка, на щоках пластер. На плечі в нього сиділа такела, зливаючись кольором з бинтами, через що голова його набула гротескного кривобокого вигляду. Очевидно, вона переказувала йому наш маршрут. Не спиняючись, я показав їм зуби. Аж тут іззаду почулися кроки. Вистрибнувши з інших дверей, на мене йшло двоє, вимахуючи дрючками. Я спробував розвернутися до них, але запізно. Перш ніж один з у гепнув мене по голові, я встиг почути сміх вікаря. Останнє, що я побачив, сірий хвістка вшивається назад у завулок. Очуняв у брудній клітці, мій ніс, мою горлянку, мої легені заповнював нудотний сморід. Я зрозумів, що мені дали хлороформ. Голова боліла, спина теж. Щоб очистити дихальні органи, я кілька разів глибоко вдихнув-видихнув. З багатьох напрямків було чутно скавчання, ричання, жалісне нявкання, а також стишене, різке болісне погавкування. Щойно мій нюх запрацював знову, я відчув привсякі собачі і котячі запахи. Підняв голову, роззирнувся і пошкодував про це. У клітках поруч і далі сиділи скалічені тварини. Собаки і коти без хвостів або з неналежною кількістю ніг. Сліпецу тиня з відрізаними вухами, кішка, який бракувала великих клаптів шкіри, яка постійно нявкала, вилизуючи відкриті ділянки живого м'яса. Що це за божевільне місце? Я швидко перевірив, чи є цілий сам. Посеред кімнати стояв операційний стіл, поруч велика таця з інструментами. На гаках, при дверях, на тому боці висіло чималось колись білих лабораторних халатів з підозрілими плямами. Голова прояснилася, пам'ять повернулася, і я втямив, що сталося. Вікарі здав мене якомусь віві-сектору. Ну, хоч сірихвістка втекла, і то добре. Я оглянув дверця та клітки, тримав їх простенький замок, але ж вічка сітки були задрібні, щоб я міг просунути лапу і посмикати його. А сама сітка була заміцна, щоб розірвати її зубом чи кіхтім. Що порадив би рекун? У пралісі все набагато простіше. «Найочевидніший план – удати млявість, коли вони прийдуть по мене, а щодо відчинять дверця та клітки, стрибнути і напасти. Та щось мені підказувало, що я був аж ніяк не перший, кому таке спало на думку. І де ж тепер у ті інші? Хай там як, я не міг просто лежати там і робити внесок у розвиток медичної думки. Тому поклав собі, як нічого ліпшого не вигадаю, то спробую здійснити хоч цей план, коли по мене прийдуть. Вони, звісно, були до цього готові». Нагромадивши чимало досвіду щодо іклів, вони добре знали, як із ними обходитися. Їх було троє, причому двоє у стьобаних рукавицях по лікоті. Коли я вдався до маневру прокид, стрибок, укус, майже щелепи мені впихнули перед передпліччя, а самого мене схопили за ноги і тримали, і хтось боляче крутив вухо. Діло двоє своє знали дуже добре, за якусь хвилину я був вже прив'язаний до стола. «Цікаво», – подумалося мені, – «як довго я був непритомний». Я дослухався, як вони, готуючись, розмовляли. «І що це він аж стільки за цю роботку плати?» – сказав той, що крутив був мені в ухо. «Так, дивна робота. Ще й з додатковими завданнями», – сказав той, котри саме розкладав інструменти акуратними рядочками. «Принесіть кілька чистих ведер на органи. Він недвозначно висловився, як розберемо його шматок за шматком на свічки, щоб жодних домішок сторонньої крові або що не було. А як він то взна?» За такі гроші можна і по його зробити. Томусь у повідшкарябувать. Відшкарябуй. Потекла вода. Ненадовго подарувавши мені полегшу, вона трохи приглушила скавчання ізойки, зойки, що вже почали були діяти на нерви. А де бідон під його голову? В другому покої лишився. Неси, хай усе буде на подхват. Хороший песик. Поки ми чекали, він погладив мене по голові. Бувши на морнику, я не міг висловити своєї думки. «Девак він якийсь!» – мовив третій високий білявий хлоп з припоганими зубами, що досі мовчав. «Що такого у псячих свічках? Не знаю і не хочу знати!» – сказав той, котрий мене гладив. Здоровий м'язистий чолов'яга з синющими очима і знову звернув увагу на свій інструментарій. «Ми даємо клієнту те, за що той платить!» Тут повернувся їхній товариш, широкоплечий, великорукий коротун з зіпаним куточком рота. Він приніс щось подібне до величезного судка і голосив. Ось, дички. Добре, тоді підходьте, бо зараз буде лекція. Тут я почув цей звук. Дззп. Таке високе скиглення, що раз по раз за якісь три секунди перехолило в низький гул. Людське вухо цього звуку не вловлює. Він супроводжує наше головне прокляття, кружляння якого починається з радіусу десь на 150 ярдів. Дззп. Спершу я ампутую йому задню ліву ногу. Почав М'язистий, простягнувши руку по скальпель. Дззп! Решта скупчилася, похапали інші інструменти і приготувалися подавати їх йому. Дззп! Дотепер, звісно, коло могло вже значно зменшитися. У зовнішні двері гучно постукали. «От дідько, сказав М'язистий. Може, зеркнути хто тамка?» – спитав Коротун. «Ні, у нас операція. Якщо це щось важливе, він може прийти пізніше». Дззп! Гупання повторилося. Цього разу хтось явно гатив у двері носаками. Без не нечема. «Груб'ян!» Хамло. «Дзб!» Коли стукали втретє, здавалося вже, що це дужий чоловік пробує висадити двері плечем. «Що за нахаба? Мотре мені з ним побалакать?» «То йди!» Коротун тільки рушив до виходу, як у сусідній кімнаті щось тріснуло, а тоді голосно нагепнуло. «Дзб!» З передпокою долинули тяжкі кроки. Відтак хтось розчахнув двері просто навпроти мене. На порозі стояв Джек, оглядаючи клітки віві Мене на столі. З-за нього визирала сірохвістка. «Та хто ж тобі дав право вдиратися до приватної лабораторії?» – обурився м'язистий. «Переривати науковий дослід!» – додав Довготелесий. «Наші двері псувати!» – приєднався широкоплечий великорукий коротун. Тепер прокляття вже було видно, наче чорний смерч. Воно вирвало все ближче до Джека. Коли воно повністю в нього війде, він себе вже не контролюватиме. Я прийшов по свого пса, того, що на вашому столі. Джек рушив уперед. «Е, ні, хлопче», – відказав м'язистий. «Це особливе замовлення для особливого клієнта. Я його заберу і піду собі». М'язистий підняв скальпіль і пішов обходити стіл. Оця річ, красунчику, такі дивовижі з людським обличчям витворяє. Інші теж схопилися за скальпелі. «Ти Либоню перше зустрів когось, хто врізаний дока», сказав м'ясисти, тепер уже наступаючи. Ззп. Воно було в Джеку, і очі його засвітилися тим дивним світлом. Рука показалася з кишені, а накреслені на лезі руни блиснули від полоненого зоряного сяєва. «Оце так зустріч». Процідив Джек крізь вищарені зуби і пішов собі далі вперед. «Коли ми звідти забралися, я зрозумів, а старий котяра і щодо моря з місовим мав рацію. Цікаво, чи добрі з них були б свічки».